Agonie și extaz, pista 59. Într-o noapte, s se ascunse în pragul unei uși învecinate și i-a știrea că vizitatorii nu erau alții decât Bramante și, după câte i se păruse, Rafael. Bramante avea o cheie. Au intrat târziu după miezul nopții. Michelangelo era furios. Înainte de a putea termina bolta și o arăta lumii, Noile sale metode tehnice puteau să apară pe pereții pictați de Rafael în stanțe, așa cum opera lui Rafael oglindea foarte bine studiile pe care acesta le făcuse după scăldătorii. Se va spune că Rafael a inițiat revoluția, iar Michelangelo le-a copiat. Îl rugă pe șambelanul Acursio să-i facă rost de o întrevedere cu papa. Michelangelo a dus învinuirea că datorită acestor vizite, nu va rămâne în pictura sa niciun punct de plecare despre care Rafael să n-aibă cunoștință. Bramante nu zise nimic și Michelangelo ceru să-i se ia cheia. Papa îi porunci lui Bramante să o predea lui Acursio. Învinsese astfel o nouă piedică. se întoarse deci liniștit la bolta lui. A doua zi primi o convocare urgentă din partea unei nepoate a cardinalului Piccolomini. Care fusese un timp foarte scurt Papa Pius al III-lea. Familia Picolomini îi cerea să înceapă sculptarea celorlalte 11 statui pentru altarul din Siena, ori să restituie arvuna de 100 de fiorini pe care Jacopo Gali o obținuse pentru el. Nu se putea lipsi de 100 de fiorini în clipa aceea. Pe de altă parte, avea și el de primit bani pentru una dintre statui pe care o predase. O scrisoare de la Lodovico îl înștiință că pe când făcea unele reparații la casa lor din Setiniano, Giovanni Simone se certase cu el, ridicase pumnul și l-amenințase cu bătaia, apoi pusese foc casei și hambarului. Stricăciunea era mică, deoarece amândouă construcțiile erau de piatră, dar întâmplarea îl îmbolnăvise pe Lodovico. Trimise bani pentru reparații și o scrisoare usturătoare fratelui său. Toate acestea îl tulburară foarte mult. Se văzu nevoit să-și întrerupă lucrul. Îl cuprinse un dor de marmur atât de puternic încât se simți slăit de vlagă. Porni spre campania, străbătu kilometri întregi cu pași mari fără oprire, trăgând în piept mult aer pentru a-și dovedi că are trei dimensiuni. În toiul disperării, primi un mesaj din partea cardinalului Giovanni, care îl poftea la Palatul Medicii. Oare ce nenorocire se mai întâmplase? Giovanni era îmbrăcat în veșmintele și bireta sa roșie. Fața lui Grăsulie, puțin palidă, era proaspăt bărbierită și răspândea un parfum florentin binecunoscut. Giulio stătea în spatele lui, purtând pe fața Ioachese o expresie foarte gravă. Michelangelo, noi doi am trăit în bună prietenie sub acoperișul tatălui meu și nutresc cele mai calde simțăminte față de tine. Sfinția ta, întotdeauna am simțit că e așa. Iată de ce vreau să devii un obișnuit al casei mele. Trebuie să vii la masă, să fii alături de mine la vânătoare, să călărești în suita mea când străbat orașul cu alai și mă duc să slujez la Santa Maria în Domenica. Dar de ce trebuie să fac toate acestea? Vreau ca Roma să știe că faci parte din cercul meu intim. Nu puteți spune Romei aceasta?" Cuvintele nu înseamnă nimic. Oameni ai bisericii, nobili, negustori bogați, vin la palat. Când te vor vedea aici, vor ști că te afli sub protecția mea. Și tatăl meu ar fi dorit-o. Îl binecuvântă pe Michelangelo și părăsi încăperea. Michelangelo se uită la Giulio, care pășind prin încăpere, îi vorbi cu căldură. Știi, Buonaroti, cardinalul Giovanni nu-și face niciodată dușman. Pentru asta e nevoie de geniu în zilele noastre la Roma. Cardinalul Giovanni are acest geniu. Este cel mai iubit în colegiul cardinalilor. El simte că ai nevoie de bunăvoința lui. În ce fel? Bramante te învinovățește pe tine pentru istoria curuinante, zilnic îți face noi dușmani. Și Cardinal Giovanni vrea să lupte pentru mine? Dar nu atacându-l pe Bramante... Dacă devii un intim al acestei case, cardinalul, fără să-i spună un singur cuvânt menios lui Bramante, îi va face pe detractorii tăi să tacă. Michelangelo cercetă fața delicată frumoasă a lui Giulio și pentru întâia oară simție afecțiune pentru el, după cum și Giulio îi arăta pentru prima dată prietenie. Urcă poteca șerpuită spre Ianiculum, Apoi privi pe deasupra acoperișurilor neregulate, galben-roșcate ale Romei și la tibrul ce șerpuia prin oraș ca un es neîntrerupt. Se întreba dacă avea timp să se alăture suitei cardinalului Giovanni și totodată să picteze și tavanul Sixtinei. Îi era recunoscător lui Giovanni pentru că voia să-l ajute și avea nevoie de ajutor. Dar chiar dacă n-ar fi lucrat la capelă zi și noapte, cum putea să devină un profitor? El nu avea chemare pentru viața mondenă și nici nu îndrăgea societatea. În ciuda faptului că se străduise din greu să ridice starea artistului deasupra, aceleia unui meseriaș, credea totuși că artistul e un om care trebuie să lucreze tot timpul. Anii erau atât de scurți, înfrângerile atât de numeroase, încât dacă nu trudea din răsputeri nu va putea niciodată să realizeze o operă săvârșită. Cum putea să picteze câteva ore dimineața, să se ducă la baie, apoi acasă la Giovanni să stea de vorbă prietenos cu 30 de musafiri, să guste din plin o masă delicioasă care dura mai multe ore? Cardinalul Giovanni îl ascultă cu atenție, arătându-și înțelegerea pentru motivele care îl împiedicau să primească. De ce nu e cu putință pentru tine când Rafael o face cu atâta ușurință? Și el dă numeroase lucrări de bună calitate. Totuși ia prânzul în fiecare zi la palat, cina cu prietenii intimi, ia parte la spectacole, a cumpărat de una zi o mândrețe de casă într-astevere pentru ultima lui țitoare. Duce o viață plină. Nu ești de aceeași părere? Zilnic primește noi comenzi. Nu refuză niciuna. De ce el poate și tu nu? Cinstit... Nu știu ce să răspund, sfinția ta Pentru Rafael, crearea unei opere de artă E o zi strălucitoare de primăvară în campania Pentru mine, e tramontana mugin la vale De pe culmile muntelui Lucrez din zori până în noapte Adeseori la lumina feștilei sau alămpii cu ulei Arta pentru mine e un chin O agonie când merge prost Un extaz când merge bine Dar întotdeauna mă subjugă când termin o zi de lucru, sunt ca o păstaie seacă. Tot ce a fost în mine se află acum în marmură sau în frescă. Iată de ce n-am nimic de dat în altă parte. Nici măcar atunci când e în folosul tău? Folosul meu nu poate fi altul decât lucrul meu. Orice altceva e trecător. Capitolul 15. Se întoarse spre schelele lui, hotărât ca nimic să nu-i mai abată atenția în altă parte, nici necazurile de la Roma, nici cele de la Florența. Schițele pentru boltă erau aproape terminate acum și înfățișau 300 de bărbați, femei și copii, plini de viață, înlocuind spațiul în trei dimensiuni, la fel cu cei care se mișcau pe pământ. Forța de a-i crea trebuia să izvorească dinăuntrul său. Va fi nevoie de zile, de săptămâni, de luni de energie, de muncă, pentru a hărăzi fiecărui personaj în parte o anatomie, o minte, o inimă, un suflet adevărat care să iradieze o forță atât de mare și fără zăgazuri, încât puțini oameni de jos de pe pământ să se poată măsura cu ei în putere. Fiecare trebuia să misli din pântecele lui de artist, de propriile sale forțe unite într-un fel de delir. Trebuia să-și adune în el toată puterea lui magică, sămânța sa germinatoare trebuia împrospătată zilnic în măruntaiele lui, zvârlită cu putere în spațiu, proiectată pe tavan, spre a-i hărăzi o viață veșnică. Deși îl crea pe Dumnezeu Tatăl, el însuși era născătoarea lui Dumnezeu, izvor al unei rase nobile, jumătate om, jumătate zeu, pe care o însămânța în fiecare noapte cu propria sa rodnicie creatoare, o gesta până în zor pentru ca apoi, pe patul său singuratic din ceruri, trecând prin durerile facerii, să dea viață unei noi specii de nemuritori. Dumnezeu atotputernicul, care crease soarele și luna, pământul și apele, plantele și animalele, bărbatul și femeia și tot ce mișuna pe pământ, chiar și el se simțise istovit în urma acestei creațiuni torențiale. Dumnezeu s-a uitat la toate câte le făcuse și găsit că erau foarte bune, dar în ziua a șaptea s-a odihnit de toată munca pe care o făcuse. Și atunci, el, Michelangelo Bonarotti, un om puțin la trup, înalt doar de 1,64 m, cântărind 46 de kilograme, cu nimic mai greu decât oricare dintre fetele ușuratice ale Florenței, trudind luni de zile fără hrană și odihnă potrivită, de ce n-ar fi și el istovit? Când se ruga, Bunule Dumnezeu, ajută-mă, se ruga de sine însuși, implorându-se să aibă tărie, să fie nenvinți, trupește și sufletește, să aibă vigoarea și voința de a crea cu forță viziunea unei lumi eroice. Timp de 30 de zile pictă din zor și până în noapte, terminând jertfa lui Noe, cele patru titanice nuturi bărbătești ce o înconjurau, Sibila din Eritrea, Petron, și profetul Isaia în pandantivul din partea opusă, iar noaptea se întorcea acasă spre a mări la scară cartonul cu grădina paradisului. Timp de 30 de zile dormi îmbrăcat fără să-și scoată nici măcar ghetele și când, la terminarea acestei porțiuni, istovit cu totul, îl puse pe micii să-i le scoată, ieșire cu un rând de piele cu tot. Își trăgea puterea din el însuși, Fiindcă amețea stând în picioare și pictând, cu capul și umerii dați pe spate, cu gâtul arcuit înapoi, astfel ca să poată privi drept în sus, cu brațele care îl dureau la fiecare încheietură decât le ținea în sus, cu ochii împăie din cauza vopselei care picura, cu toate că se învățase să picteze cu ochii mijiți și să închide la fiecare trăsătură de penel, așa cum făcea când se apăra de țândările de marmură, îl puse pe roselii să-i facă a patra platformă și mai înaltă, tocmai în vârful schelelor. Picta șezând cu coapsele lipite de abdomen ca să aibă echilibru, cu ochii doar la câțiva centimetri de tavan până când oasele, acoperite cu puțină carne ale șezutului, se vătămară și dure dureroase încât nu mai putu suporta chinul. Atunci, se întinse pe spate cu genunchii în aer, chirciți cât mai strâns cu putință la piept ca să poată purta sigur brațul cu care picta. Într-cât nu mai avea răgazul să se radă, barba lui deveni o adevărată capcană pentru vopseaua și apa ce picurau neîntrerupt. Oricum se apleca sau se ghemuia, chiar dacă stătea întins sau genunchiat, în picioare sau pe spate, trebuia să facă întotdeauna o sforțare. La un moment dat crezu că o să-și piardă vederea. Primi o scrisoare de la roti și când încercă să o citească, nu văzu nimic altceva decât o pată neclară. Lăsând scrisoarea din mână, se spălă pe față, luă câteva înbucături din pasta prea fiartă pe care i-o pregătise Michi și reveni la scrisoare. Nu putu să deslușească niciun cuvânt. Se aruncă pe pat copleșit de durere. În ce hal se adusese singur? Nu se mulțumise să picteze lucrarea simplă pe care i-o ceruse papa și acum va ieși din această capelă sub înfățișarea unui pitic noduros, strâmb, pocit, orb, prăpădit și îmbătrânit de propriei prostie fără margini. Torigiani schimonosi se fața, iar bolta îi va strâmba trupul. Va purta aceste stigmate până la moarte. De ce n-a lăsat lucrurile așa cum erau? S-ar fi învoit cu papa... Ar fi fost acum de mult înapoi la Florența, prânzind cu plăcere în tovărășia celor din clubul cazanului, locuind în casa lui Prielnică, scultându-l pe Hercule. Chinuit de nesom, torturat de dureri, frământat de dorul de casă, însingurat, se ridică în bezna încăperii, aprinse o lumânare și, pe dosul unei vechi schițe, încercă să șușureze starea sufletească, turnându-și în versuri nenorocirile. M-am procopsit cu o gușă durdulie asemenea pisicilor acele de prin lombardia cu aperele, iar burta a pornit-o spre bărbie. Cu barba în cer, cu pieptul de harpie, pe gheb susțin povara cefei grele, mi fața ca pe strițele podele când pensula se scurge în prostie. Simt șalele în vintre ca o bârnă, iar când mă îndrept șezutul mi-i cocoașă, și în golul orb picioarele mea târnă. Și în față, când se întinde pielea flască, în spate face crețuri și se îngroașă. Și sunt un arc pe care să pognească. Dar tu, pictura moartă, apără cu gândul la onoare, că stau și prost, iar pictornus, mă iartă. Primi vestea că fratele său Leonardo murise într-o mănăstire din Piza. Nu cunoștea motivul pentru care fusese mutat la Piza, dacă l-au îngropat acolo și nici de ce boala a suferit. Dar în timp ce se ducea spre San Lorenzo in Damasco ca să facă un parastas pentru odihna sufletului lui Leonardo, parcă cineva îi spunea că fratele său murise de prea mult zel. Oare aceeași fire nestăpânită nu-i va aduce și lui moartea? Michi descoperise o așezare de pietrari în trastevere, cu care își petrecea serile și sărbătorile. Roseli se ducea când la Neapole, când în nord la Viterbo și Perugia, unde te cu mult meșteșug pereți pentru frește. Michelangelo nu se mișca nicăieri. Nimeni nu mai venea să-l vadă sau să-l invite să iasă. Discuția cu Michi se reducea la măcinarea culorilor și la materialele necesare pentru schele. Ducea o viață la fel de monahală ca și călugării din Santo Spirito. Nu se mai duse nici la Palatul Papal să discute cu Iulus, deși papa, după ce văzu a doua oară tavanul, îi trimisese o mie de ducați ca să-și continue lucrul. Nimeni nu venea la capela Sixtină. Când făcea drumul de acasă la capelă și înapoi, mergea orbește, abia fiind în stare să străbată piața, clătinându-se cu capul plecat, nebăgând în seamă pe nimeni. Trecătorii se obișnuiseră cu hainele lui, cu fața, barba și părul pătate de vopsea și ipsos. Unii îl socoteau nebun. Nebunit ar fi un cuvânt mai potrivit, murmură el. După ce trăiesc toată ziua acolo sus, în olimpul zeilor și zeițelor, cum să fac trecerea înapoi la pământul ăsta mărunt? Nici nu încerca. De fapt, țelul său principal fusese atins. Viața și oamenii de pe tavan erau reali. Pentru el, cei ce trăiau pe pământ erau fantome. Prietenii lui apropiați erau Adam și Eva din Grădina Paradisului, cel de-al patrulea panou pe care îl termina. Îi înfățișe pe Adam și Eva nu ca pe niște ființe mici, sfioase și delicate, ci ca pe niște făpturi puternic clădite, sprintene, frumoase la fel de primordiale ca și bolovanii care îi fereau de șarpele încolăcit pe măr și primind dispita acestuia cu o forță de consimțire liniștită și nu ca pe o slăbiciune prostească. Iată o pereche vrednică să dea naștere seminției umane și când apoi îi înfățișă în cealaltă parte a panoului, izgoniți din paradis pe pământul sterp, cu sapia arhanghelului îndreptată spre capetele lor, erau firește înspăimântați dar nu striviți, nu nimiciți ori reduși la stare de ființă târătoare. Aceștia erau părinții omului, creați de Dumnezeu, iar el, Michelangelo Bonarotti, îi readusese la viață dându-le înfățișare și dimensiuni nobile. Capitolul 16 În iunie 1510, numai la un an și câteva săptămâni după ce i arătase pape Iulus Potopul, Prima jumătate a boltei era terminată. În micul panou central, Dumnezeu într-o mantie de culoare trandafirie face semn Evei, zămislită din coasta lui Adam adormit, să se ridice. În cele patru colțuri înconjurând scena, se aflau cei patru figoi, rodul viitor al împerecherilor, cu fețe frumoase și trupurile pline de forță, de parcă ar fi fost cioplite din marmură caldă de culoarea cărnii iar sub fiecare pereche se afla într-o parte vulcanica sibilă cu iar în cealaltă Ezechiel, profetul, așezați fiecare pe un tron de sub cornișele de legătură. Această jumătate de tavan era acum inundată de culori strălucitoare. Galben-verzui, verde palca mare, trandafiriu prăfuit și albastru azuriu, în contrast cu grandioasa desfășurare a tonurilor cărnii, Parcă scaldate în soare. Nu spusese nimănui că jumătate din boltă era terminată. Dar papa află și îi trimise vorbă că va veni în capela Sixtina în după-amiaza aceleiași zile. Îl ajută pe Iulus să urce ultimele trepte ale scării și îl conduse de jur în prejur vorbindu-i despre David și Goliat, Judith și Holofern și cele patru legende înfățișând pe înaintașii lui Hristos pictate în triunghiurile laterale. Papa Iulus ceru să fie date jos chielele, pentru ca lumea să poate vedea ce lucru măreț se săvârșise. Nu e încă timpul să dăm jos la Sfinte Părinte. De ce nu? Pentru că sunt încă multe lucruri care trebuie terminate. Copiii care se joacă în spatele tronurilor, profeților și sibilelor Nudurile care vor umple ambele laturi ale vârfurilor triunghiurilor. Dar mi-ai spus că prima jumătate e gata. Panourile principale, da, dar mai sunt atâtea amănunte. Și când va fi gata de tot, stărui papa cu încăpățânare. Michelangelo își pierdu răbdarea. Răspunse scurt, atunci când o fi. Iulius se înroși la față de furie și imitându-i vocea răgușită strigă. Atunci când o fi, atunci când o fi. Și ridicând bastonul lui de plimbare, îl lovi pe umăr pe Michelangelo. Se așternu o tăcere adâncă în timp cei doi adversari se fulgerau cu privirea. Lui Michelangelo îi se păru că îngheață toate mădularele, fiind mult prea struncinat ca să simte vreo durere în umăr. Se înclină și spuse rece cu o voce din care pierise orice tulburare. Va fi cum dorește sfinția voastră Schelăria va fi dată jos până mâine și capela lăsată vizitatorilor Se dădu înapoi, făcându-i loc papii să coboare scara Nu ți se cuvine ție, Bonaroti, să-l poftești afară pe pontiful tău, strigă Iulius Am să te dau eu afară Michelangelo coborâ scara aproape fără să atingă treptele și părăsi capela Așadar, acesta era sfârșitul un sfârșit amar, înjositor, să fii bătut cu bățul ca un vilano. El, care jurase să ridice rangul artistului de la acela de meșteșugar până la cele mai înalte culme ale societății. El, pe care clubul cazanului îl aclamase când îl înfruntase pe papă, fusese umilit și înjosit cum nu fusese niciun alt artist vestit de când e lumea. O stare nervoasă îl făcea să tremure în timp ce își croia drum clătinându se pe străzi necunoscute. Crease lumea din nou. Încercase să fie Dumnezeu. Ei bine, Papa Iulus îl pusese la locul lui. Iulus era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, așa cum îi spusese fratele său, Leonardo. Iar el, Michelangelo Bonarotti, nu era decât un fel de muncitor de pe ogoare. Ciudat cum o singură lovitură de băți poate spulbera toate iluziile. Că stau și prost, iar pictor nus, mă iartă. Victoria lui Bramante era de plină. Ce mai avea de făcut acum? Iulus nu-i va ierta niciodată că îl silise să-l lovească, iar el nu-i va ierta niciodată lui Iulus că-i pricinuise această groaznică înjosire. Nu va mai pune niciodată mâna pe o pensulă, niciodată nu va mai atinge bolta rece. Navea avea decât să decoreze Rafael cealaltă jumătate. Se îndreptă spre casă. Michi îl aștepta tăcut și cu niște ochi ca de huhurez. strânge lucrurile, Michi, spuse Michelangelo. Pornește-o înaintea mea. E mai bine să nu plecăm împreună din Roma. Dacă papa poruncește să fiu legat, nu vreau să te ia și pe tine. N-avea dreptul să vă lovească. Nu vă e tată. E sfântul meu părinte. Poate să mă osândească și la moarte dacă vrea. Numai că va trebui mai întâi să mă prindă. Umplu un sac de pânză cu desene și altul cu lucrurile lui mărunte. Îi scrise în fugă un bilet lui Roseli, luându-și rămas bun de la el și rugându- l să-i vândă mobila negustorului din vere. Tocmai se pregătea să plece când auzi un ciocănit în ușă. Îngheță! Privirea lui Michi se îndrepta spre ușa din spate. Dar era prea târziu pentru scăpare. Fusese prins înainte de a izbuti să fugă. Ce va mai urma acum, ce nu o bedavsă, ce altă umilință. Zâmbia amar. După cele 14 luni petrecute în capelă, închisoarea de la Sant'Angelo va avea și părțile ei bune. Se auzi încă un ciocănit puternic. Deschise ușa așteptându-se să vadă soldați. În locul lor se ivi șambelanul Acursio. Pot să intru meser bonaroti Bonarotti? Ai venit să mă arestezi? Bunul meu prieten, făcu Acursio cu blândețe. Nu trebuie să îi intragic toate nimicurile astea. Crezi că pontiful și-ar da o steneală să lovească pe cineva care nu i-ar fi foarte drag? Michelangelo închise ușa dinspre stradă în urma lui Acursio și se sprijini cu palmele de masă uitându-se cu ochi mari la trimisul papii. Vreți să spuneți că lovitura a fost un semn de favoarea Sfinției sale? Papa te iubește ca pe un fiu talentat, deși nesupus. Scoase o pungă de la brâu și o puse pe masa de lucru. Pontiful m-a rugat să-ți aduc acești 500 de ducați. Un balsam de aur ca să-mi tămăduiască rana și ca să-i prezinte scuzele. Sfântul Părinte mi-a trimis scuze... Da, chiar în clipa când s-a întors la palat, a regretat sincer cele petrecute. Zice că asta s-a întâmplat din pricină că amândoi aveți o teribilitate. Cine știe că papa va trimis să-mi cereți scuze? E un lucru atât de însemnat? De vreme ce Roma va ști că pontiful m-a lovit, voi putea să trăiesc aici mai departe numai dacă lumea va afla că și-a cerut și scuze. A curs dădu din numeri și spuse cu subtilitate: Cine a izbutit vreodată să ascundă ceva în orașul acesta. Papa Iulus alese săptămâna înălțării pentru dezvălirea primei jumătățe a bolții. Roseli conducea echipa lui Motino, arătându-i cum să desfacă schelele și să le așeze de-o parte. Michelangelo își petrecu acasă aceste săptămâni desenând și pregătind cartoanele pentru profeții Daniel și Ieremia și sibilele din Libia și Persia. Nici nu se apropie de Capela Sixtină sau de Palatul Papal. Papa Iulus nu-i trimise nicio vorbă. Era un armistițiu destul de îngrijorător. Michelangelo nu ținea nicio socoteală a timpului. Știa în ce anotimp se află și uneori și luna dar nu mai mult. Când scria acasă, nu-și data scrisorile. Astfel scria. Nu știu ce zi este, dar cred că ieri a fost vineri. Sau, nu știu care e data de azi, dar știu că ieri a fost Sfântul Luca. Papa nu-i porunci să vină la capelă pentru ceremonie. Află de adunarea de la Sixtină, abia în ziua sorocită, pe la prânz, când Michi, răspunzând la un ciocănit în ușă, îl aduse pe Rafael în odaia de lucru. Michelangelo ședea a pleca deasupra mesei, schițând pe Haman și șarpele puternic pentru două dintre triunghiuri. Ridică privirea spre Rafael și își dădu seama că fața acestuia, deși mai tânăr decât el, îmbătrânise mult, avea cearcă nevinete la ochi, obrajii puțin fleșcăiți. Era îmbrăcat în satin mov scump, brodat cu juvairuri costisitoare. Ploaia de comenzi care se revărsa asupra botegii lui cuprindea orice, de la schițarea unui pumnal până la construcția marilor palate. Asistenții terminau tot ceea ce el nu mai avea timp să facă. N-avea decât 27 de ani, dar arăta cu 10 ani mai mult. Dacă munca grea istovitoare își lua birul de la Michelangelo, Frumusețea lui Rafael se veșteja, în schimb, sub povara tuturor plăcerilor. Mâncare, băutură, femei, petreceri, prieteni, laude. Meser bon Capela dumitale m-a luit, spuse Rafael cu admirație în glas și în privire. Am venit să-mi cer iertare pentru purtarea mea urâtă. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc niciodată cum ți-am vorbit în piața. Ai fi meritat mai multă stimă din partea mea.